Sva slova i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slova i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafa salallahu alihi wa alihi wa selam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana na početku i na kraju. I u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo mu da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari i svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga zato, Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća. Da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah Subhanahu wa ta'ala, sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu Emisija očisti svoje srce. U ovim emisijama govorimo o prijeko potrebnim osobinama za svakog vjernika i vjernicu, osobinama bez kojih vjernici i vjernice ne mogu u pravom smislu biti istinski, istinski vjernici. Jedna od tih osobina jeste strpljenje. Dakle, prijeko potrebna osobina za svakog vjernika, za svaku vjernicu jeste strpljenje. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo nešto, spominjali govore islamskih učenjaka i pojedine kuranske ajete o ovoj prijeko potrebnoj osobini. Pa smo mogli da vidimo i svega toga da strpljenje je osnova svake druge lijepe moralne Potrebne osobine za vjernika i vjerncu. Bez trpljenja nema ni blagosti, nema ni skromnosti, nema ni praštanja, nema ni čednosti, nema ni pokornosti. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga, kako kažu pojedini islamski učenjaci, cijela vjera izgrađena je na strpljenju jer u našoj vjeri mi činimo dobra dijela i ostavljamo loša dijela. Ne možemo činiti dobra dijela osim ako suzbijemo, sputamo jeli, svoju dušu, budemo se borili sa svojom dušom u pokornosti Allahu i također ne možemo se ostaviti grijeha danas, a i u svakom vremenu šeitani uljepšavaju grijehe, uljepšavaju loša dijela pa nije lahko čovjeku ostaviti sve to Osim, dakle, sa strpljenjem. Ako bude strpljiv, to će, dakle, uz Allahovu pomoć, dozvolu i postići. Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže Ibn Al-Kaim Rahimahullahu ta'ala, ispominje riječi imama Ahmeda, spominje u Korani Kerimu strpljivost na više od 90 mjesta. U našoj prošloj emisiji spomenuli smo neke kuranske ajete u kojima se to spomnije. Pa smo spomenuli kuranske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'la traži od nas da budemo strpljivi. Na drugoj strani zabranjuje nam sve ono što narušava strpljenje i dovodi do pomanjkanja strpljenja. Zatim Allah subhanahu wa ta'la pojašnjava u svojoj knjizi da se samo do uspjeha, dolazi sa strpljenjem zatim da Allah subhanahu wa taala strpljive dakle one svoje robove koji su kod sebe izgradili ovu osobinu nagrađuje bez računa dakle nije poznato nikome od njegovih stvorenja od Allaha i stvorenja koliko će strpljivi biti nagrađani kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to je zasigurno ono što vjernika i vjernicu treba da podstakne da izgrađuju kod sebe ovu osobinu. Jer kada čovjek nešto ne zna, a obećava se i kaže se da će dobiti, ali ne zna koliko, dakle ogromno, onda dakle to čovjeka postiče da kod sebe izgrađuje, izgrađuje tu osobinu. I također spomenuli smo Kur'anski ajeti sure Sejde u kojem Allah subhanahu wa ta'ala spominje da se vođstvo u vjeri postiže sa strpljenjem. Zatim, postizanje Allahove bliskosti, postizanje Allahove podrški, Allahove pomoći uslovljeno je strpljenjem. I Allah subhanahu wa ta'ala također voli strpljivi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah je sa strpljivima, Allah je uz strpljivi. Allah je ustrpljive sa svojom ljubavi, sa svojom podrškom, sa svojom pomoći jer Allah voli, Allah podržava, Allah pomaže one dakle koji su pokorni njemu, koji se bore sa svojim dušama da budu što je god moguće više pokorni njemu, Allahu subhanu wa ta ta'la i da se ostave onoga što Allah subhanahu wa ta ta'la prezire. Takve Allah voli, a kada Allah nekoga voli, on ga, on ga i pomaže, on mu ukazuje svoju pomoć i podršku. الله سبحانه وتعالى سمو سوى مستربله مربوهما اكذا تري بلغدات بحق المسبب لغدات وي تاك في سلوطة نيه نسكيم درغم كو ساستربلهما سا كاو جه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك, أولئك عليهم صلوات من ربهم Wa rahme وَرَحْمَ وَاُلَيْكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ I obradu istrpili. One koje, koje, kada ih bilo, kakva nedaća zadesi. Oni kažu, mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Mi smo Allahovi, Allah nas je stvorio, Allah nas je doveo na ovaj svijet i Allahu ćemo se vratiti. Allah će nas pitati u čemu smo, kako smo provodili svoj život na dunjaluku, kako smo se ponašali u datim situacijama. Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. On zna za ovo stanje koje nas je zadesilo, za ovu nedaću koja nas je pogodila i on će nas pitati za to sutra. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala U lajke alihim salavatume rabbihim takvima pripada od njihova gospodara lijep spomen, vorahme i Allahova milost i takvi su na pravom. Putu. Takvi su na pravom putu na dunjaluku i sutra će biti na pravom putu do dženneta na ahiretu. Zato su naši ispravni prethodnici govorili kako da ne budemo strpljivi na Allahovoj odredbi, kako da ne budemo strpljivi na nedaćama kada nam Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje blagodati koje ne ukazuje nikome drugom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala strpljenje učinio je obaveznom obskrbom svakog istinskog vjernika, svake istinske vjernice i naredio nam je da se podpomažemo strpljenjem. Kada kaže ja yuhalldina amenustainu bis sabr was O vjernici, pomažite se strpljenjem i namazom. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala spominje strpljenje pa namaz? Namaz ima poseban stepen u islamu. Posebnu veličinu u islamu ima namaz. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i prije namaza spominje strpljenje. Zašto? Zato što je i na samom namazu potrebno strpljenje. Zato što je i na samom namazu potrebno da podaješ strpljenje da namaz obaviš onako kako ga je obavljao Allaho poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, da budeš u namazu skoncentrisan na ono što učiš ti ili što uči imam kada ga slušaš, na pa tome treba biti strpljiv. Na pa tome treba biti strpljev. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže pomozite se o vjernici strpljenjem i namazom. Allah subhanahu wa ta'ala uslovio je pobjedu, pomoć nad neprijateljima, Upravo sa strpljenjem. Ako želite pomoć, ako želite pobjedu, ako želite nadmoć, ako želite prevlast nad nevjernicima, nad neprijateljima, onda budite strpljivi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُوا رُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا Ako vi budete strpljivi i budete bogobojasni, Allaha se bojali, odazivali se onome što vam Allah naređuje, i ostavljali se onoga što vam Allah zabranjuje, njihove spletke, nevijedničke, neprijateljske spletke, ništa vam neće nauditi. I Allahov poslanik s.a.v. je rekao Inna nasre, Inna nasre ma sabri, doista pomoć, pobjeda, dolazi sa strpljenjem. Allah subhanahu wa ta'ala obavještava u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu da će strpljivim vjernicima Manaki u Jannatu Nazivati Salam zbog toga što su bili strpljivi na dunjamu Ya Allah kaže Allah subhanahu wa taala Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun vjernici i oni koji budu dobri od njihovih roditelja, njihovih supruga, njihovog potomstva i meleki će im ulaziti na vrata i nazivati neka je selam vama zbog onoga na čemu ste bili strpljeni. Zbog vašeg strpljenja i predivno li je boravište u kome se vi nalazite. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala oprost ogromnu nagradu kod njega Slovio je strpljenjem, kako se kaže na Dunjalu, ku se ne može postići dobra zarada. Dobar dio i metka, ogromani metak osim sa strpljenjem, sada se postigne Allahov oprost, Allahova milost, nagrada kod Allaha subhanahu wa taala tek tako ne može osim sa strpljenjem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Illal ladina sabaru wa amilus salihati ulaiika lahum maghfiratun koji budu strpljivi i koji budu učinili ustrajavali učinjenju dobrih djela, njima pripada magfirat, njima pripada oprost i ogromna nagrada. Allah subhanahu wa ta'ala svoju ljubav vezao je za strpljenje i podariće je za sigurno svojim strpljivim robovima kaže Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yuhibbu as Allah wali Allah strpljivi Allah subhanahu wa ta'ala je također obavijestio da pouku iz njegovih ajeta da se okorištavaju od Allahove knjige od Kur'ana oni koji razumijevaju Kur'an jesu oni koji su strpljivi i oni koji su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Jalla wa'ala Doista su u tome jasni ajati, jasni dokazi za svakog strpljivog i zahvalog. Dakle, za one koji su strpljivi, za one koji su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, za njih su jasni dokazi onome što je Allah stvorio u njima i oko njih. Allah subhanahu wa ta'ala hvali svoje strpljive robove, hvali se njima, a Allah subhanahu wa ta'ala hvali onoga koga voli i s kim je zadovoljen. Pa dakle, kako do Allahove ljubavi, kako do Allahovog zadovoljstva sa strpljenjem. Allah subhanahu wa ta'ala hvali Ayyuba alihi salatu wasalam, hvali svoga dobro groba, vjerovjesnika, poslanika Ayyuba alihi salatu wasalam, koji je bio iskušan Raznim bolestima i teškim bolestima, pa Allah subhanahu wa ta'ala hvali se njime i hvali svoga roba Ayyuba. Zašto? Zato što je bio strpljiv na tim iskušenjima, na tim nedaćama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Mi smo ga našli strpljivim, mi smo našli da je Ejub bio strpljiv Allah. Predi vam je on bio rob. On se istinski kajao i vraćao iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kažu islamski učenjaci Allah subhanahu wa ta'ala ovde hvali Eyyuba zato što je bio strpljiv i kaže za njega da je on dobar, predivan rob. Pa se zaključuje da onaj koji nije strpljiv na nedaćama, na iskušenjama, na tegobama, problemima, belajima takav i nije dobar Allahu rob. I Allah subhanahu wa ta'ala spas od cijernih propasti na ahiratu dakle spas od jehennema uslovio je strpljenjem kako nam to prejasno kaže u suri al-asr kada kaže wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tako mi vremena Svi ljudi su osuđeni na propast. Svi ljudi će propasti izuzev onih koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela i koji budu preporučivali jedni drugima istinu i koji budu preporučivali, oporučivali, tražili jedni od drugih da budu strpljivi, tražili strpljenje. Spomin sabora strpljenja. Brojan je također u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Kao i Allah djel'ovala u Kur'an i Kerimu, isto tako i vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, odnosno u svome sunnetu, govori o strpljenju mnogo i također govori o vrijednostima strpljenja. Nagradi za strpljive Allahove robove koji se strpe na iskušenjima nedaćama kada ih pogodi. Prije svega, dakle, da vidimo neke hadise, da poslušamo neke hadise u kojima se spominje strpljenje. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi vasallam u hadisu koga nam prenosi Ebu Sa'id al-Hudri ko bude nastojao biti strpljiv, Allah će ga i učiniti strpljivim. Dakle, ne može se tek tako postati strpljiv, već treba čovjek da se bori sa svojom dušom. Da tjera svoju dušu da bude strpljiva. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem ko bude nastojao biti strpljiv, Allah će ga i učiniti strpljivim. Ko bude nastojao biti neovisan od drugih, Allah će ga i učiniti neovisnim od drugih, Allah će ga učiniti imućnim i nikome nije data bolja i veća nagrada od strpljenja. Nema boljeg za vjernika nakon imana od strpljenja. Enes radijallahu talan kaže da je Allah poslanih sallallahu alihi wasallam rekao. Rekao je uzvišeni Allah. Dakle, hadis kuci. Ukoliko iskušam svog roba sa uzimanjem mu dva oka. Dakle, učinim ga slijepim. Pa on bude strpljiv na tome, nema mu druge nagrade za ta dva njegova oka osim dženneta. Odnosno, ja ću mu zamijeniti ta dva oka sa džennetom ukoliko se on strpi na tome. Umu Salama radijallahu anha prenosi da je Allah u poslanik salallahu alihi vasalama rekao nema nijednog muslimana da ga pogodi neka nedaća pa da on kaže Allahu subhanahu wa ta'ala doista mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo gospodaru moj nagrati me za moju nedaću podari mi bolje od onoga što si mi uskratio. Innalillahi wa inna ilihi rajun gospodaru podari mi u ovoj ne i nagradi me zboljim od onoga što si mi uzeo a da mu doista Allah subhanahu wa ta'ala i neće dati bolje od onoga što mu je, što mu je uskratio. Ebu Huraira radijallahu ta'ala prenosi da je Allah u poslanika alihi salatu sam rekao kako je također Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Dakle opet hadis kuci da kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada iskušam svoga roba sa uzimanjem mu njegovog ploda odnosno njegovog djeteta Adam, da mu dijete umre. pa se on strpi na tome. Bude zadovoljan i zahvalan, nemamo druge nagrade osim kuće u džennetu. Allah subhanahu wa ta'ala, kada uzme dijete svome robu, pa on bude zahvalan, strpljiv, zahvalan i zadovoljan s tom Allahom odredbom. Allahovi smo i Allahu se vraćamo. Allah nas je stvorio, Ponovno se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Bude zadovoljan i zahvalan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Melekima, sagradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti. Ebu Sa'id al-Kudri i Ebu Hureyre radijallahu anuhuma prenose da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao neće vjernika pogoditi neka nedaća na dunjaluku, briga ili tuga, uz uznemirenost i zabrinutost, pa čak i da ga trn ubode, a on na tome bude strpljev, da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće obrisati time grijehe. Također, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu uslam rekao nema jednog muslimana da bude uznemiren nekom bolešću ili nečim drugim, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala time neće brisati grijehe, toliko mnogo i toliko brzo kao što spada lišće sa stabla. Kao što spada lišće zgrana. Nema vjernika da bude iskušan nekom bolešću ili bilo čime drugim, pa čak dakle i trnom. Dakle, trn ubode, a da mu Allah subhanahu t'ala zbog toga neće brisati grijehe kako i koliko kao što spada lišće zgrana drvića. Također, posluša još, neke hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama o vrijednosti strpljenja u bolesti, teškim situacijama, teškim stanjima i ne prestaj se diviti našoj lijepoj vjeri dini Islamu i Allahu subhanahu wa ta'ala svome gospodaru. Kaže Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam kada se razboli čovjek, kada se razboli rob, Allah subhanahu wa ta'ala pošalje mu dva meleka i kaže melekima idite kod moga roba i poslušajte šta on govori u tom svom stanju. Kada mu dolaze ljudi da ga obilaze, šta im govore? Da li se jadi na svoje stanje, da li se žali na svoju bolest ili je zahvalan Allahu ili je zadovoljan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovej otretvi. Pa kada mu dolaze u posjetu, on se zahvaljuje I zadovoljan je Allahu subhanahu wa ta'ala na toj odredbi. I meleki se vraćaju sa tim vijestima Allahu subhanahu wa ta'ala. A Allahu je to poznato. Samo Allah subhanahu wa ta'ala želi da ima mnogo, mnogo svjedoka za svoga a roba. Pa vraćaju se meleki i obavještavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kako mu je njegov rob zahvalan i zadovoljan s tom njegovom odredbom. Pa kaže Allah, kaže Allah djelvala, Sebi stavljam u obavezu, Allahu Ekber, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sebi stavljam u obavezu da ako usmrtim tog svog roba, da ga uvedem u dženit. Ako ga izliječim, da mu dadnem tijelo bolje od tijela kojeg je imao. I da mu krv zamijenim sa boljom krvlju i da mu oprostim njegove grijehe. Allahu Ekber. I nijedan istinski vjernik nije obolio. Nije se razbolio, pa je bio zahvalan i zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala odredbom, a da zasigurno iz te bolesti nije izašao jači. I sa imanom, i sa dakle svojim tijelom. Allah subhanahu wa ta ta'ala mu oporavio njegovo tijelo. Zamijenio mu krv s boljom krvlju i pored toga oprostio mu grijeha. Kaže... Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju također ukoliko iskušam nekoga od svojih robova pa se on strpi na iskušenju i bude mi zahvalan, on će ustati sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. I brojni hadisi su došli u ovom kontekstu. Također se kaže u hadisu da... Sutra na sudnjem danu, oni koji nisu bili mnogo iskušavani, koji su živjeli u blagodatima, blagostanju, kada vide kolike nagrade dobivaju oni koji su bili iskušavani i na tim svojim iskušenjima strpljivi, poželjeće da im je meso na dunjalu kutrgano kliještima. Kada vide, inama i uaffa sabiruna, ađurahum bih Allah Subh'ana wa ta'la je rekao samo će strpljivi dobiti svoje nagrade bez računa. Dakle, ogromne nagrade. Pa oni koji nisu bili iskušavani, već su živjeli u blagostanju kada vide kolike nagrade strpljivi dobivaju na sudnjem danu za iskušenja kojima su bili iskušavani, oni će poželjati da im je tijelo trgano na dunjaluku klještima. Nekoliko govora naših dobrih prethodnika o strpljenju. Omer radijallahu talan, ta drugi halifa Allahovog poslanika alihi salatu oslam kaže najljepše dane svoga života proveli smo u strpljenju. Najljepše dane svoga života proveli smo kada onda kada smo bili strpljivi. To je bio najljepši period našeg života. Ali radijallahu talan ta kaže doista je položaj sabura strpljenja u vjeri, u imanu poput glave na tijelu. Pa kada nema glave, imali li šta od tijela? Nema ni tijela, nema ni života. Zatim je Alija radijallahu telan povisio svoj glas i rekao doista nema imana onaj koji nema strpljenja. Doista nema vjere onaj koji nema strpljenja. I za sigurno je tako. Onaj koji nije strpljev, kada zapadne u iskušenje, žali se na Allaha, žali se na Allahu odredbu, govori proste riječi, psuje, Pa ima ih koji psuju i Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I time izlaze iz vjere ako su bili vjernici. Pa doista nema imana, nema vjere onaj koji nema strpljenja. Ebu Derda radijallahu ta'ala nije rekao ko kod sebe ne izgradi strpljenje, ko ne pripremi, ne akumulira kod sebe strpljenje, neće se snaći u iznenadnim situacijama. Neće se snaći, bit će nemoćan, ukoliko ga iskušenje pogodi iznenada. Hasan al-Basri, rahimahullahu tala, kaže Sabur je jedna od velikih riznica dobra, zato je Allah ne daje osim svojim dobrim robovima, Allah subhanahu tala ne daje strpljenje osim svojim dobrim robovima, kako bi ih još više nagradio na, ahiretu, na drugom svijetu. Omer ibn Abdu'l-Aziz rahimahullahu ta'ala kaže kad god Allah subhanahu ta'ala iskuša nekog svoga roba iskušenjem, uskraćivanjem neke blagodati pa mu on bude zahvalan tome, bude strpljiv, strpi se na uskraćivanju te blagodati i bude zahvalan Allahu, bude zadovoljan s tom Allahom odredbom Allah će mu uvijek nakon toga dati bolju blagodat. Ukoliko se strpi na uzimanju određene blagodati od strane Allaha subhanahu wa ta'ala strpi se taj rob, Allah će mu dati još bolju blagodat nakon toga. Abdulaziz ibn Abidavud rahimahullahu ta'ala kaže tri su riznice od dženeckih riznica. Prekrivanje nedaćih, to jest strpljenje na nedaći, strpljenje na bolesti i prekrivanje sadake. Da se čovjek strpi na nedaći, da se strpi u bolesti je bolest posebna nedaća i također skrivanje sadaki. I Vehb ibn Munebih, rahimahullahu ta'ala, kaže pronašao sam zapisano u Davudovom zeburu da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao o Davud, znaš li ko će to od mojih robova najbrže prelaziti preko sirata? Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala oni koji su bili zadovoljni mojom odredbom, mojom presudom i oni čiji su jezici bili vlažni od moga spomena. Oni koji su me često spominjali. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će mnogo spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, mnogo govoriti o ovim Allahovim neizmjernim blagodatima. Zahvaljivati sa Allahu subhanahu wa ta'ala na tome Biti zadovoljni svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala, poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i vjerom islamom. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih istinskih strpljivih robova, istinskih vjernika u njega i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uprosti meni vama, Mujmi vasi im radit delima, isvim bi er nincima, muslimanima i musliman kama velhamdulillahi rabbil alemin ve sallillahuma la nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi acmeyin wassalamu alaykum ve wa rahmetullahi ve barakatuhu